الرحيم ړو د د د سوالونو جواب چې دین هغه وکړ نه پ아이 کیدا لکه وجوب د تصدق د قیمت د بيزيع د فوات ايام التضحيه نه دي کیداو ویلو چې ارادت از اراقه الدم في ايام نحر غير معقوله دا اختر پرزباني دا وينت اول چې د دا غوري دا معقول ندی لکه چې پدې رسېري ته ثواب وملای ویږي لکه نو اټلاف دی دا به در اوس یو شیر وابه یو شیر چې دغه په دوه کې شیر دی نو هغه د مصدر دی بیا عجیب ماجرا هه کې به روز عيد عيد قربان کلی که د الله عجیب ماجرا هه کې بروز روز عيد قربان ودا عجیب چې دغه خبره دا چې د اختر پرز زباندی و قتل به کرتے هي و هي له چې سړی قتل وکي و ته ثواب لکه چکم د الله تعالی بندگان او صاحب د اس دی لکه صاحب د اس دی نو اغری چیندن قتلوم کې اشاره وی لالي بیا په ثواب وتم ملایوی کې لګه ویه عجیب ماجرا هه کې به روزه عید قربان و قتل به کرتے هه و هي له ثواب الٹا قتلوم کې الٹا ثواب متجدنا ملایوی کې لګه عجیب کو او شي ده وي چې وسم لم فرغ المصنف من بناء بيان انواع القضاء کله چې فارغ ش مصنف بيان د انواع د قضاء نه حقوق الله تعالی الله په حقوق شریعه په بیان انواع په حقوق العباد اوس د دې چې دنه په حقوق د عباد کې انواع وکړي فقال ومنها الزمان المغصوب بالمثل او بالقيمه او بلا ادي ميس کې مثال ذکر جوه او هو السابق <سؤال> وهو دیوی ای من انواع القضا، دید د امیر چی د مرجع خودلی، و منها اول مغصوب صفتون مصوب روازو، و من ای من انواع زمانو زمان شیل مغصوب، بالمثل، پیما ایده غصب مستی، او سلیر او سلیر او دبل مستی شیی غصب کوا لکا غنم، مثال بطوربانی، او لگیت که، او وستح لکو اغیسکو حلاکو سین تیو غرزو، غنمیتی غصب کودی پوزور او دلو، یا تیو غرزو، او ورکات اکڑو، سر او او چې دی او جیدل مست فی ما بین الناس او خرکو کی دغی مثال چې دین هغه ملایو دو مطلب داره وو د دې غنم په غنم ور کول چې د کنا دا مثال د چا دی وای کنا قزاد اخو بمثلی او ځنه دا زدا دا د دې مثال او بالقیمه یا بالقیمت د ادارو مست معقول دي د ادارو مست معقول دي قیمت په ځای من غنمی ته ور دي من غنم د مسور کې لگا په قیمت ورکی من غنوت قیمت ورکی لگا پی معلوم کل لو مستن چیمسل ولا نه چې زه شی زواتل قیم نه او کان لو مصر یا مصر ولا لکه غنم ولکه نن سرما عن ايد الناس خدای خلکو د لسنه شوي دي حتى او نشته اوسو عمل اولو پظائر الچ اول د داو ظاهر د غنم په دغه غنم اذو مستن صورتا ومان زقدر صورتنم داګه سره لگا او معنن هم دي د بندگانو صورتن هم دي او سم دي معنن هم دي لگا ولي زک معنا د عبارت د قیمت د شین لگا زنه بار درګه مانن مسل چې دا د عبارت د قیمت د شینا پېشت به دي باندې او کا تاسو کری د اوشي چې د اغه مالیه چې معلوماتي کی مقدار او د قیمت سره باندېږي سره باندېږي کا قیمت سره باندېږي دوی وې ودا چې د صورتونو مانن دي و اما الصالح ارج صالح دی په و ایزن مستل مانن داو مانن سره میسل دی وايل لميكون صورتن ولكن الاول كامل الاول كامل دي د غنم په ديغاني و صالح قاصر و لهذا قال وهو السابق اي لبست الصوري السابق و لبس دي مانوي ته بچا باني پمادام الست پمادام اوجد لبست صوري لم ينتقل ال المستل مانوي ففي تنبيهه و دليل كي تميد على ان القضاء بمستل معقول النوعان چه قضاء معقول د دوه قسم ديو كامل دي بر اساس قاصر دا یو کامل ده ولا صدا یو دې کامل مثال ذکر کولی چې ابي مثال ذکر کو قاصر مثال ذکر اغاز ذکر کو اچھا بھائی اوس بدی باندې اعتراض کوي یو قالو ویل کی چې مستو هاذا مستو دا تقسیم د قضا چې تا مست معقول کامل او مست معقول قاصر ته دا خو تحقیق په حقوق د الله تعالی کې هم څنګه مله نو پکا د چې البته مصند د دواړو چې دا ذکر کړو چې بيوستي معقوله بي مست معقول كامل او قضا منو معقول غير به څنګه مثال لري پارشدي دی او کنه پاين قضا الصلاتي بالجماعه چې سړی قضا د مسکه په جمع سره قضا كامله ده او قضا د دې مس په من پرې دنه چې کای دا تاسو را ده نو فلمه فلمه تعرض له مس قضا په جمع سره قضا بي مست المعقوله كامله او اول بي معقول قاصر لا د اعتراض وکول ان نقول من وي عندهم بنزد اهلی اصول باري قضاء الصلاه منفردا كامل وبالجماعه اكمل فطريم وردوا فطريم وردوا قضاء مذمن فردن چې دغه ته دي چې دي ته چېن اغه قاصر وي او وبالجماعه اكمل سره چې کوم دی که نو کامل غمون پریدن قضا دا او په جمی سره اکمل دا نه چی دمون پریدن چې د قاصر دا چې مونږ دا پاهي کې د مثال چې ذکر کړو چې رمون پریدن قاصر دا او په جمی سره چې دا کا غلا غلا کته کا غل څنګه قیاس وکړه لکه څنګه چې په حقوق او عبادتو کې چې دا غسرې یو کامله بال قاصر دا قیاس په دې سره چې او په دې ان پیرا سره قاصر دا وی ولا یقيسون حال القضا على حال ادا دی قیاز د حال د قضا په حال د آداب باندې نه کیلا کا حال د آداب کې کامل, قاسر جوڑی چیک کامل او قاصر چې څنګه جوړیږي چې کامل لهجه مې سره او قاصر له سره ځان له سره خو په قضا کې چې څنګه ذکر دی او په ترما سره چې څنګه انشته لگا نو په قضا کې د ایشونو کې چې دی په قیاصو کې پاغي باندې او دلته تم دا شی چې څنګه اوږي نن په یو غره زده باندې ها تک سره مازه لګوري او کو سوچته او و زمان النفس والاطراف زمان دیوی هادا نزیر القضار دا نزیر قضار بمستن غیر معقول کنی، مستن خواسر لکا، غیر معقول دی، ولی تا سخبرت زمان و نفس او اطراف، چاچانا لاس کٹ کو، مثال بطربانی، زمان و نفس او امرکڑو، اتا سو دیت چې دینا غویلی، سل او خان دی، کستا سپی کری، سل او خان دی، کستا سپی کری، سل او خان دی کستا سپی کری سل او خان دی کستا سپی کری سل او خان دی او یا چه دن اغا دو ضرع شرفائی دی یا لزرع چه دن اغا شرعی روپائی دی درہا مچوتا ہوئی چه تقریبا داغی نه دو ہزار ست زر جوڑی گی یا داغی قیمت دو ہزار ست سو چالیس تولیس پن زر جوڑی گی اردی سو قیمت دو پدریو کولو کبورا کی اول جل او تین سو 334 سب حوالی دی وی موجوده پاکستانی سکه کے مطابق 4 آنے کے برابر ہے۔ سالور ہے دا غلطی ده صاحبہ ویسا شخص سے بھی غلطی ده ویسا شخص سے مدذللہ العلی دی غلطی ده سالو سا سالور ہے کی اسパール بس اسパール اسانی یا دا سالور سے اجکنه سالور علی بگی جوړی دی سالور سالور سالور سالور اسパール چار نه دا غلطه ده ها جی دا سی څلور دا څلور ها دا دا سي څلور دا څلور دا دا څلور دا څلور به روپيه شو نه نو خو روپيه نه نه روپيه نه جوړي هغه دا روپيه دي کرا لزره در احمد دي پیسو غلط دي دا لکه اتانيز او تاسو دا دي پين تا کا دا شید نوولک ا 40 وندرو 44 20 ختم شید اغلتی له بار دگی صحو با معنی وا زمانو نفس والاطراب بالمال هذا نظير دا نظير د قضاء به مستن غیر باین زمان نفس المقطوعه زمان نفس مقطوعه خطئا بكل الديا شسريسو کوجني خطئا تنوجري شي او دغې ټول ديا تر کې ولا اطراف المقطوعه اطراف کټ کړې شخطئا بكل الديا زري ان داملو کې پوره او بعضيا يا بعضي د غير مدرک مې عقل دام پاکر سره مدرک د اسلام ما سره تر بين الاادمي زکه چي مواسرته چې مابين انسان کې المالک المتبزل <متحدث> چې د مالک ته او د خرچګون کې و وبين المال المملوک المتبزل او په ميز د اعمال کې چې هغه مملوک ته متبزل دي د دې کیسه مناسبه ده وجل شي سړې دي او ورکور کېږي په سي لگا دې کیسه مناسبه خو نشته کشته شرع الله تعالی الله تعالی دا مشر کړ دي له در نفس المحترمه مجانا چې دا نفس محترمه چې دنه مفت هدر لرنه شي ازل قصاصو ان کتو قصاص په والو و ازل قصاصو انما شرع اذا كان عمدن اللك عمدن قتل شي ونهي که مثلا شره که قصاص مشروط ده لتحصل المساواة لتحصل المساواة مساواة راشی ده عمدن وجلده رج عمدن اس پات جنا خطا وجل ده مصابات نشته لگا نو بدی کی پی سی دی ده پار دی چ معقول مرادی نو دا قزاده خو بمثل غیر المعقول لچ معقول ده ده مطلب و ادا القيبه فيما اذا تزوج على عبد بغيره هذا نظير القضاء دا نظير د قضاء الذي بمان العاده اي نظير د قضاء فيمانل و لهذا عبر عنه بلفظ العادات اسو غري عاده وي وي غري لگا س مطلب اذا تزوج الرجل مدثر چي نکاو کړلا امراتن ديوشي سارا على عبد بغيري عني فيا غلام ما نكم معين و تا نكم فحينا اذا عبد وسطا بس د يو غلام بدركم اس ديراول ټټک ټک مکه د داو خپلما چې لاس لري وار نه ني ودا خپلما وای په هینه اذن اشترا عبد وسطا زین خپلما ځکه چې زما لاس د زغني ټټک ټک وګان دغه ځنه عالم وای ارسمه باندې ګرځو کید خو حساسه وګان ولیاذا عبرانو بلفظ الاذا اذا تزوج الرجل امراة على عذن بغير يعني فهينه اذن اشترا عبد وسطا كواخر جن عبد وسط وسلمه اليها اودیت اسکی فلا خفا انو ادم سوق داویر شیدو ته غلام ادم نکو هر څوک ااده وګلا زکه چیرې درمیانه غلام مولا وغاستو و اين اد د قيمه عبد الوسط خو چره د غلام په ځای باندې وسور د درمیانه در عبد قیمت ورکو فهذا قضاون دا ااده خو نه دغه غلام خو نه دي قضاء دا, قضا دا. لکنو پیمان الااده خو پیمانه د ااده کی دولي لانا عبد معلوم ذات زکه د عبد خو معلوم ذات خو مجهول صفاتو سمېرګه معلوم ذات جو غلام بدرګو کو موجوده صفاتو چې ادناک اعلی کا متوسط نو پلابد په خط المنازعه بین بينهما جګړه چې دمو دسر او شذري ترเมزې مون ختمو او سعد بل پی سلیلذي اته وسګر توسر سعد لر سلیلذي پی سلی زی او پر دې ناړ او د هينا استه د دې او د دې راستې نو دې هه را نه په دې د دقیقې پلا بو د دقیقې منازعه تبېنا من اي سلمها عبد وسطا د دې منازعه څنګه ختمي جګړه څنګه ختمي چې دې سو ورکی اب دې اول وسط لا تحقق الا بالتقييم درميان نه معلومي کې مګر په قيمت سره ولي چې يقل يكون قليل القيمه چې دول چې لزر په والده دا ادناشي وکثير القيمه دو زرو والا ابس شي اعلا بشي وا اعلى وا اوسطها اغه مطلب داره چې پیندل نو مثال په تور باندې او وسط بین دا وبینابین شنو په کانل مرجو ال تقييم زی هي زينو بازوله بارازي رجع بهم چا تقيگل کا تقييم تقييم په لحاظه کارت القيمه فيمان ادا مدا قيمت <متحدث> ورکول دا صدا لکه چې عادی دو قضا خو پیمان ادا حتى فائده دا چې تجبر جبر بکوري کې په دې شذي باندې حل قبر کا غي نالي نو پولیسه خذا ابوذي پولیسه غزاوول تا مخبل مزي لګه ها کمال او اتاه بالمسمى لګه دي جي وتوركي غا مسمى لګه تفريون على كوني بيمال الادا على قبول قيمتي كمال او اتاه بالعبد المسمى على قبول چه عبد مسمى چدا ولام دي او غي ولا وركو نطلبر على قبول فكذا على قبول قيمتي فداو پکار على قلبي قبول قيمتي ثم ذكر ابو صنفو قفر زار سکي زما كار يخل ثم ذكر المصنف التفريعين لابي حريفه على قولي وهو صابغ داو وصابغ ټکه چده کوميرو ما توره برګي دا سابق چده په ثابت کې ویلو نو پديدو تفريعات کي سمي هو اي دا صابغ چده په سابق, سابق کې ویلو دي کېده تفريعات کي فتال وعلى هذا قال ابو حريفه في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما اليك يا سريرا اولي بل سدي نه لاس کو قصدن عمدا او بیاره وړو قصدا عمدن نول <سؤال> للولي فعلهما ده د ولي چې کم د کانو وارث د مقتول دواړه کار دی وسروږي اول دی چې کوم ځای ولا کټ کړ کی بیا دې توقيه صلی الله شکانا سو کوي لأجل أن إلأجل أن لمس الكامل سابق على لمس القاصر د دې وجه چې لمس كامل سابق ته لمس قاصر قال ابو حنیفه امام ابو حریب په صورت قطع رجل يد رجل عمد په صورت د کټ کول د یو قطع ده. او قبل ان يبرى مخده خګیدونه ينبغي للولي بالکل دا لشتي ايف على لمس ما فعل قاتل چې دې او کې څنګه چې دې قاتل کړ دې پيقطعوه اولن ثم يقتلو اول د قطع کې بيد قتل کي ليكون چه جزاد پیل پا پیلشی ازن پیلو متعدد من القاتل نفیم بغی ایقونا کدارک من الولی رعایتا للمسل کامل البتا امام سیب ولو وی اقتصرا کچرت دی ولی دو مقتول اقتصاروکا على القتل چی صرف وجن میں ہون لاستی نکڑکم نجازلو ایزن دعوالا هم سنید وللی ل افان بعضې موجبې د ما پیوکړله دولې د مکتله مافیوکړه د بعضې موجب د قتل نه هغه دو کاره کړو ی خ اړی وه او بیا قتلو خ د قط اماپړهلو قلی نه کم اده افان کلل دي لکهټول چې ما پورې شي بعضې هم شا به ملکه چ ټرکول معاف کولیش نه باز هم او عنده ما او پنيز دو صحیح صحیح صحیح لا يق... لا يقتصر ولي الا بالقتل قصاص په ولي ناخ دي مگر بچا سره ولي ولي ان موجب القطع زکه چ موجب د قطع دخل په موجب القتل دا داخل چ موجب د څه کې لگا اذا افذ اليك لچ ستفذشي دا قطع چ قال قتل تمفذش ولا نو دا قطع پس کې داخله ش ولا پس کې داخله لگا ریبېش دی ګن براهي طریقے لي اوزه کي توزيحه انما يقتص بالقطع اذا ظهر انه لم يسر الى القتل قطع ال قريشي ست مبذني شي لگا واه كان ست مبذني شي لگا او چكلا دا قتل تم مبذني شي قتل عام تن دخل موجب شرعي اي القصاص بموجب القتل القتل قد اتم اثرا ثابتا بالقطع فسقط حكم القطع بنفسي دا سي صارت جنايه واحده وداده دا شي لگا سو او قياسه كه اذا بلا زمندي بل یو شل گزاره وو سی و شل گزاره و اغه پدې مرشلګه ندی به دا نه چې پشل گزاره و دې مرړو بس دې ور کی ترخه را پرېشتګرې شلګه دې به کنا دا امام او جواب کيده امام د جبا خدا دي دي جواب تا چې به د معنا په لحاظ سره خصتا خبره ټیک تلګه چې بس دا قتل تر سي دريدا خود صورت په لحاظ سره د دوه کاره کړيدي د صورت په لحاظ سره وماسره په الردي چې قطع او قتل دواړه شي سمې لګه وای کنه قطع, قطع اوسې لګه نو او قتل دواړه شي په الماسره تل کامره ته انما تحصل بالقطع ثم القتل دا مې ذکر تو وي دلته چې ثم دا غلطي دا غلطي می سموله په انشته بدی دی بهره زو خو ساشي کیوم لګی ام کنه چې کله کړه دا سم القتل دي دا له په سم القطع انه سم القتل دي صادق صحیح دي ها دې نو څوک کی صحیح دي کی صحیح نه دي نو کوي دا زمون دي کی صحیح نه دي دا نو څوک خبر درځي مونږه پدلیو دا ته تو صحیح وي که صحیح نه وي لګې هي دی کی صحیح دی نو وروګي و ووهاضل الممسله على سامان ته او جو دا م سره به ص ق سره ده تن ش پا ستا. فه ببانې د اتوي وال ممسکوول في المتي واحد منها ک چا چې حاش تري کتاب کتللي پته لږي مګوری غناګار به شي. ذلكلي ان لا ياخخلو اما ان يكون القطر والقطلو ع شبه او خطي او اووللو امادن والساني خطاء او بلاق سوسرو دجللو. یار به والله كل تخدم اما تخلهله ب او برون میسې بخ شوي قط عکړ بیااخوشو او بیا چې د قتل کا او لا بنی شوي پایکان ساي بعض بعد چ دا قتل پس دخکې دوو په همما جناتانې اتف لا کانا کانا کانا دا خلانی سوا انکان او خطینې او كان احما امادن والخرو قطعا بس په ک و ځان ل دوړه کار به اتف دی ف ینکان تبلل بر او که قتل مخکې د چا. نو كان ان کان احدهما عمدا والآخر خطان لا يتداخلان اتفاقان نداخلیگی وان کان خطئین يتداخلان اتفاقان وان کان عمدین فهو المسطلط الخلافیت في فالمطن يتداخلان عندهما لا عندهو دا زیو لگو و اوا هذا كل اذا صدر عن شخص واحد اذا صدر اذا دوه سادر شي قتل او قتل د يو سرينا پاين صدر عن شخصين الله وله ات صورتو دي بو كسان دا کارو يو کسته کړي يو قاتاکر دبل قتل کړي نو پر كلام او پي طويل يو عرف په موزي و اي خبر به اوبدا اپ خپل دغه وي پي شي او خو چې د نا مختصره دي